حدیث نمبر ده دول السواش پا گم ریاض السالحین گم نمبر حدیث باب ده دو سواش پا لسم باب تاکید اجوب زکاة او بیان ده غروالی اواغا چې متعلقوی ده ده سرا چې زکاة واجب ده او قوراواله ذکات او هغه چې متعلق دی سره کوم نور شي زوندي اول د قرآن آیاتونه وروړي قال الله تعالی و دې الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واقيموا الصلاه و تزكوا پابند یو کې د مانزو ورکې زکات وما ما امروا الا لعبد الله مخلصين له او حکم نو ژوندې ده مگر دې په پاچا دې باندې کې کې دا الله چې خالص کونکي وې الله تعالدین دی عبادت حنفاء کلک په توحید باندې ولال <سؤال> ها مايل <سؤال> کې دونکي د ار دایو دین نا به دین اسلام تا ويقيم الصلاه او پابندي وکې د مزا او زکا وذلک الدين القيم اذ الدين مزبود په قاله تعالله خوزممن عالې سر د ختن نو ا آخره دغې دماللو نه ذکات تو ته هیرو مو توځ کې هم بیایا چې پا کیاغې له د دا بد دامنا پاکیا غیل دا مینا او پا کیا غیر لله پیتبار داخللاکو پاکېده دا. وې عمررض الله او تالو ان ررسول الله ص الله سلام قالله بنی اسلام والله خمسن پیدا کې شو اسلام په پ زنو باندې د اسلام بنیاد په پنجو سزونو باندې جوړله یو شهادت الله اله الا الله وان محمدن عبدو ورسولو ذم وايقام الصلاته یو شهادت توحید ده د الله د توحید گواہی کول او د پیغمبر پیغمبر ایمان لومبه هغه پینځو کی یو خبره زادا ولې چې د الله د توحید گواہی او د پیغمبر د رسالت گواہی نه لدا سلو روسته ابسدی پوښ موسکونو روزی نشو زکات ورکوا حاج کوس بهدا شو وڅ استعقید برابر نه والا په پیغمبر باندې د پیغمبرې وګوره رستودا سالور والا ارکان کومزه کوو ځاو زکات او قاح اگر سي اگر بلافيدې دي د دې تاسو مثال لکه خیمه ده په خیمه کې سوپلې موږی سالور موږی سالور پړي او مسکه پکې یا او صحیح تاکی آئی منز که پاگی که کی تاکی آئی گورا بین شیگنا خیما آغی تا نوی چه خیما پراتا را پزمکا سلور پلو موگو ته پلی د خیما اوتا لی آغی تا خالی نا چې سو پوری تا ستون آغا ستن ده خیمه نه لینه دا اید دا ستن دا دا, دا پاسه پی لگه او تامبو دی پی دا کې که خودا ستن دا پاسه دی تامبو که خود نسخالکو تا تامبو غی خود کامل تامبو نده کامل آل چې چه دا غی نسلور پلی په موگو تا لیورای که گه بوشی اسلام علا کامل چه داغی ستون توحید و پیغمبر پیغمبری بی دا ستون دی او دا سلور ارکان دی سلور پرو پشان دی سلور موقو دی رو جا منزکا تو حجا ستون منزک دی خیمه دی پی ادرولی دا او سلور پری دی سلور موقو تا اطلل دی خیمه او اس خیمه کامل خیمه شو خوچ ستون بگینش دا او خیمه پازمه که پلاتا رای ده خیمه وی اگر کتا پلی ترلی دی بوشی که تیمونز و روجا و زکاة و حج که خوچستا اصل بنیادی شد توحید نشتا د پیغمبر رسالت بتا کی نشتا نو رو را زان مستلی که تیم مسلمان دستا نیین نو اوس سو حدیثون داروان دا دیم یو صلیداغه تو په زبرم برپاګنه پاک یې سوالو عن الاسلام دا لوې چې ماته منځو خیاړ او جو نو بنيل الاسلام بعض خلک علم نه منځو کوي او منځو کیړو جو او ځکه الکه خو ټیک د فضایلې خلونبه بنیا دي چې خلکو ته پکار دی قران د اعمالو د پر ایمان شد ذکر کوي منا مل صالحان من ذکرن اونسا و هو مؤمنون آسو چامل کے نیک ناری نویوک زنانا حال داری چیویغا مؤمن آغا گوائی اقراد دی خبر کری شادتو اللہ الہ الا الله دارنگی ومی آمل من صالحات و هو مؤمنون فمی چا چا مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوْلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ نو دا کسان باندې کیږي جنت ته ا دې وینم چې ایمان پسه مسکو او موسکو او هو لگا نور څه به اصل بنیادی چیز هغه توحیدو او شهادت الله الا الا الله و محمدن عبد ورسول پوه شئ ګره او دیم و ایقا من صلاة و ایتای زکاة منزونکو لروجی و ادا زکاة و حج البیت او حج بیت اللہ و رمضان متفقن علی و انتو الحبن عبید اللہ قالاو ای جا راغی اوسر نبی علی صلاة و سلامتا من اہل نجد داغا نجد نراغی دوغرنونا دیل لرنا سائر الراسی چه ده آغا ببر سر والاو گرد ورد آغا ویختو یعنی حالت پشاند یو باند چو ده باندی نا چه یو نسان راشی خیرم ایرم بپراتی پده دولو مولو را غلی سرم ببری گرم گرد وردی ها؟ ها گرد باند چه سائرون ببر سروالو والاو نسمعو دوی سوتی چه آوری ده هغه آغا د اواز آواز صحت اواز د م له کده مچې چې بنګار کې ها باځه سړې ځکه کنه دا بنګا دې ته د وی وي ولا نفق او ما یقول او مغنفید او هغه چې ته بوي خداغه پوي نا مغنفلو نفس دا غنار منګورې ده حتا تل دې دنا مل رسول الله چې دې شدا سره نبي عليه السلام تا فإذا هو يسأل عن الاسلام ناغان داسل ته په ز پیغمبر پاک نوک په پا باره د اسلام کې چې اسلام حقیقت څه شي فقالني رسول الله صلی الله عليه خمس صلوات في اليوم والليله بنزمون زده شپه او کول داد دا اسلام نهخ ده کالا نووي دا سری علی یا غیر نه آشته مابان دی الاوه ما نور منځ نهفرځ نور منزونه خوشته خو آیا ددي پ منځوونه علاوه په مابانې فرځ نور منستا قاللا نه بیالی سلام ملا نشته اللهانته تو مګر ک ته نفل مکوله شي خو فرځې منځونه سي د پځه مکو نفرې ف کاله نووي نهبیلی سلا و دا رسله سلم وسییا او روج د د رمځان کاله نو دا سرړی حاللی یا غیرو آتهمابانې دی نهلهوه نورم رو فرځ کاه پیر برریپ کوله نورې نشته فرځي قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات راوی طلحه بن ابي الاز الله چه زکورکو اغه سړی دا نبی عليه سالاتو سلام ته زکات زکاتم شتا فقالو يا په ما باندې غير دي زکات نا نور فرض زکات قالا پیغمبر پاکو الا نور فرض تر الا ان تطوا مگر کتن افری خدات کے نو کول شي دګ په غي د په غي کټوي په غي چاسره احسان کې نو کول شي قال فاتبر الرجل نور روان شد سړی و وا او غ سړی یقول وي والله لا يزيد على هذا نو قسم په الله زب ذات والے نو کوم پته مشکور باندې او نبک کمی کوم تدینا نو ګور دبا کمې کوم د بیاځته کومه نور دې پنزو منزونه علاوه زبا نور منزونه نه نو کومه او یا بس دې نه کمم نه نکو کمم هم نه کومه چې نور بیاځته کومه چې نور منزونه وکوم او نه با کمې کوم اه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدقه کامیاب شکه دا سړی رښتیا وې سما والله الا عزيز وعلى ذا قسم بالله ذاتينكم قد المسكور خبرو چې ما کې ذکر شو پیغمبر پاک ماته چې کم ذکر وکړو چې پنزو منزونو فرزيو نبل مول فرونشته د رمضان د ورځې نه علاوه نور فرزي روجین نشته ز زکات فرزین علاوه نور زکات فرزین شتا اخراتی خوشتا اخراتی روجشتا ها خیراتی منزونه کو نوافل شتا پدی باندې کمې کوم او نوازاتې کومه یعنی زما دین اغه د اعتماد پیغمبر پاک بایان ک زبر د پیغمبر په دین کې د ځان نکمې کوم او د ځان نه با سوا دین یا قسم په الله زب ذات نکوم په دې ځاننه او نه کمی کوم د دینه ځاننه چې پیغمبر څنګه ماتو ویغه سی بیان کار بکوما نه با پیغمبر په خبره کې ذاته او نه بکم کومه پیغمبر په کوئی افلحه دا سره کامیاب شو کده حاضر شته ویو راضي په دې فرایض وکړو متفقن علی وعلم يا عباس جل الله تعالى انه النبي صلى الله عليه وسلم با مواز اليمن ورغ النبي عليه السلام مواز اليمن تفقال اوذوم لا شهادت الله لا اله الا الله دا غوته خبر تو غوړه چې نبی عليه سلام حضرت موازم نجبل یمن ته لېګلو په کوم خبره لېګلو اوذوم الى شهادت الله لا الله دا تولته خلقو تا. اوبلا دے خلق للا پا گواہد توحید چلا الا الا اللہ لنبے پا مننو لے گلے لنبے پا زکاة پروچانو لے گلے لنبے توحید باننے فائن امت وعو لزالکا نکا غی امنا لادا خبرا ہاں ندے خبر تا تابداری اذ توحید تبدار شو نو فاعلمم نو بیا خبر کا پوکایل لا ان الله تعالی افتذر ظالم خمس صلواتن بیشک الله فرض کړی په دې پینځه منزونه فی کل یوم و ليله پارش پا ورسکه فینم نو کدی اطعوا منل دا خبر از منزونو لو فاعلم نو بیا خبر کړي ان الله <سؤال> حفر رضا عليهم صدقه چې به الله <سؤال> فرض کړي په دې باندې تو غزو من اغنیايم جواب غستې شي زکات مالدارو <سؤال> دا <سؤال> غیناوته ورو د علماء او فقرايم او هو واپس بغلیشی په غریبانانو مالدارو <مترجم> نو به زکات واغسېږي او په غریبانو به تقسیم <ترجم> کېږي متفقون আলাইم وعن عمر رضی الله تعالی عنہ قال قال الرسول الله صلی الله علیه وسلم امرتو ان قاتل الناس حکم شوي ما تا جزابه جنگ کوم د خلکو سره جنګے گم تر دي چې گوايو کې داخلك پدې الله اله الا الله هو ان محمد الرسول الله چې نشره بل حاجت پر کول ولا بيد الله نا او بشکه محمد د الله رسول او استاد وي ويقيم الصلاه و يوتو الزکات فإذا فعلوا ذلك عصم مني کدا چې د او کدا منذ پامندی او د زکات وکړه انو بچ بچګو زمانه ویني خپل او همار عمر او خپل زکه منګداغه چا ویني چاغه اقرار د منزووده زکات کوي منګداغه چا نه مالو نه ناغلو اقرار د زکاتو دوم مس کوي الا به حق الاسلام مگر په حق د اسلام د اسلام حقدار دي چې چاغه لا وکړه نو د اسلام حق ده دا غنبل اس کټ کیږي تشا قتلک بی ګنا نه د اسلام حق ده هغه به بدل کیږي دا اسلام حق نه دی دینه بغیر بز جنگ نه کومه وحسابهم علی الله او حساب زته په الله دی په حقیقت کې څه دي متفقون له وعن ابي هريره قال ابو هريره لما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم اركلت وفاتش نبی علیہ الصلوۃ والسلام وكان ابو بکر وكفرم او ابو بکر هوکه فرمن ک فره او کو فرو کا چا چکو فری کړړی د عربونه په کارانې مر غض الله او تععاانو حه تمروي کې فتوقا تللونا سررنګې به تقلو کې د خلکو سره وقع د قاله رسولو الله سلام او تعقیویلې نهبیې سلاتتو سلام اومیر توجزو به جنګږم حکم شو ماوجنګېږم د خلکو سرهحتتی تر دی چې د خلک لا اله الا الله ومن قالا چاچو دې خبر لرا فقد اسم مني ما له ونفسه تاكي اساته زمانه مالو نفسو خپل الا بحقي مگر په خپل او حساب دته په الله نه فقالني ابو بکر رضي الله تعالى عنه والله لا اقتلننا قسم پا اللہ خامخاز با جنگی گم دا اچاسرا فرق بین السلات و زکا چا غا جودا والا روز ما بین دسکی دل سلات و دموسکی ولی فا ان السلات زکا تا حق المال بیشکا زکا حق دا مال دے زکا حق دا مال دے دا مانا مانا که واللائی قسم پا اللہ کمانا که دا خلق زمانا عقالا پا مثال دا غا ز جګېګم ت سره عقال اغرس ته ووي چې وخ پ خلک تري یعې yani دغ رسیوم نه زماه یو ش من کې چې بعد دا کو هغې د را نهبيلی سلاتو سلام ته لقا تلته هم معله منې نو به جنکوم د غې سره په منکوو د غې زقا حذت عمر ويولى قسم ما هو نذا عمر رضي الله عنه ارايت الله جزء من الله له وقد شرح الصدر نبي بكر في تاقي प्राण سيدنا سيدنا ابو بكر توجد قد قد تعلم الله प्राण سيدنا سيدنا ابو بكر جن قوله فارا اه فارف نوسف جي جي نم ما ها او پی جان دو شہزاد حق مالک شوشو وانا بي ايوب ان رجلن قال النبي عليه الصلاه والسلام تا بن بي عمل خبر كما را په عمل باندې چې دنه کې مال را عمل جنتا قال النبي عليه السلام ورته عبادت الله کانك ها ته عبادت کو د الله ولا تشريك بي شيئا اوبر خدار کوه دله پهې پتونو کې دله سره یو شو قي ملات او په بندې کوه د مازه ورک ذکات او او ورک ذک توې ځک ته ورک ذک ته سر الرم او پاله خپل واللهله متف لري بيړره عاب شکه یو بانډ چې یو سړی قالوی نبی علیه السلام تا ګور اخبنی بی عمل یودخلون الجنه خبر کمال را په یو عمل چې دنه گی عمل مال را, را جنت تا نبی علیه السلام ی تعوذ الله ولا تشرکوا بشیا دال توحید منا امره هزار کوا دال په سبدونکو دال سره یو شه اپا بندی کوا دمازو وطعوت زکاة ورکو زکاة وطا سیلور رحیم اخفل ولی پالا متفق ولیم وعن نبی حریرہ انہ آرائبین میشکیو باند چرا غی نبی علی سلاة و سلام دن ویوی یا رسول الله ایدالہ پیغمبرہ دلنی علی عمل ازا عمل دو دخل دل جنہ کلا چزا یو عملو دلنی علی عمل خدانا ماته په یو عمل وکه چې زه خو ما ملره نو دنه کی ملره جنت په عمل قالا نبی علی سلام ته ابو الله لا تشرکوا بشیا لو ټول لورس ته کم خبره بیان کړي د الله د توحید او تقیم الصلاه او ات الزکات مفروزه او تصوم رمضان الله أكبر تعبد الله لا تشرك بشيء أبل وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ذا بسنوري ذكر كرا حاجة يعدنك ولي حاجة يادنكا. چھے داگا موقع کی حج فرض نو یا حج کولو ته ضرورت نو ځکه بانڈچی چې زورے ہو اجوزو حج آگا سوکی چاگا سی طاقت و رو مال داری قالا نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدی زماد قسم پازا چنف زما پلاز دار کرے لازیدو علا حازا زبز جاتے نکو ما پدے کې سی زنو زبا زیاتو علینکوم پا دی بانید زان نو زیاتینکوم فلما والله کلا چه روان چه دا سرینو قالوی نبی نبی علیہ السلامی وی من سر رو آسو چه خوشحالی غلر دا خبرا چه گولی لا رجل من ال آلی الجنہ یو سلطا دا جنت یانونا نفلی انزوری لا آزانو دی گولی دی کستا متفقن علی دی دا کاز دا سره دا جنتی آن نا دی اللہ زمانگا کم دا خو نه پیدا که